Imnul al 48-lea al Sfântului Simonul Teoloc cu prescripția că pentru tot omul care o cărâș și pătimește cele rele pentru porunca lui Dumnezeu, necinstea suferită pentru porunca lui Dumnezeu e o slavă și o cinste. E o slavă și o cinste atunci când pătimim pentru Dumnezeu în adevăratul sens al cuvântului, când suntem oameni duhovnicești, nu când suntem niște oameni păcătoși și suntem certați de către cineva. Și această certare e considerată o adevărată dramă, o adevărată tragedie. Și dialogul sufletului său care învață bogăția nedeșertată a Duhului. Da, Hristoase, simțirea pe care mi-ai dăruit-o odată, cu mă cu ea Mântuitorul, le ascunde-mă întreg înăuntru, ei și nu mă lăsa să se apropie, și nu lăsa să se apropie de mine o simțire a lumii să nu o lași să intre înăuntru, ca să nu mă răpească totul pe mine robot tău smerit pe care tu singur l-ai miluit. Să nu intre în mine Duhul lumesc, Duhul care mă învață să fiu relaxat când eu sunt un om al nevoinței. Cășnăvălind dintr-o dată peste grija cea bună, simțirea lumească face să intre numai decât în sufletul meu nenorocit poftele cele rele. Căci arată zlava, aduce aminte bogăția, îl îmboldește să se apropie de împărații pământului, spunându-i că acest lucru e o mare fericire. Așadar, precum se umflă de aer forja și focul se cuprinde, făcându-se flacără, tot așa și sufletul acela pe care tu însuți l-ai zlăvit cu lumina ta negreită. Tu însuți l-ai îmbrăcat cu zlava ta nerostită, cărea tu însuți i-ai arătat strălucirea ta dumnezească, se umflă înfumurându-se de toate aceste gânduri lumești. E încordat tare de pofta slave a bogăției și a ușurării, a relaxării nevoinței celor târzi joți și dorește să se zrăbească împreună cu cei slăviți, să se, arate de vază, de, să se arate de vază împreună cu cei de vază și să-și agonisească bogăție împreună cu cei ce și-au agonisit bogăție. Ducând prizonieră mintea acestuia a sufletului, Simțirea arată împărați, îi aduce aminte de slavă, îi arată bogăția vieții de față și o face să dorească intens aceasta numai prin gânduri aducerei aminte de ele. Sfântul Simeon se referă la monahul, aici, la monahul care iese în lume și care este atins de această toropeală a vieții din societate, care e o stilă cu totul vieții doamnicești, vieții ordonate. Aici găsești multă dezordine, multă infatuare, multă iubire de sine, etc. etc. Lucruri care nu au nimic da a face cu atenția la sine și cu urățirea de patim. Ce întuneric, ce orbire, ce gânduri de șarte, ce intenții întinate și socotință nesimțită ca lăsând privirea la cele negrite și nestricăcioase să gândească la cele de pe pământ și să cuget la acestea. Oare împăratul nu va muri? Oare slava nu va trece, bogăția nu se va risipi ca praful de către vânt? Oare trupurile nu se vor descompune, morminte și alții vor stăpâni averile noastre de pe omând după aceea alții, iar după aceea alții și așa mai departe? Și a cui, spune în suflete, a fost bogăția și cineva putea să câștige în lume un lucru cât de mic, în așa fel încât să-l ia cu el atât în viață cât și murind, cât și după moarte. Negreșit nu vei putea arăta pe nimeni niciodată afară de cei milostivi care nu au nimic, dar își dau toate în minile nevoiașilor, căci din clipa în care l-au dat pe acestea mâinile stăpânului au în siguranță cele date de către ei. Deci când punem uh, bani, obiecte, cuvinte, mâinile și în sufletele oamenilor, când îi ajutăm cu ceva, atunci toate acestea stăpânul le are cu sine. Dumnezeul nostru le primește ca fiind ale sale. Toți ceilalți care au bogăție puse deoparte sunt însă ca niște săraci și mai răi decât toți săracii. Cășgoi vor fi aruncați ca niște stârvuri în mormintele lor, nenorociți în cele de față și străini în cele viitoare, în viața veșnică. Așadar, ce lucru bun vezi în ele ca să te delectezi, Sufletul meu, să te desfătezi de lumea aceasta. Și de ceea ce găsim aici, în comparație cu lumina dumnezeiască pe care ai văzut-o, pentru că sunt Simeon vorbea despre sine, despre cum se comportă cât de impropriu se comportă el chiar și după ce a văzut lucruri Dumnezești. Aceasta este marea dramă: că oricât de, de însufreți am fost la un moment dat de plin de har, datorită relaxării nevoinței și a, și a Duhului lumesc care ne pătrunde acestui. Eh, demonismul acesta, al relaxării, al iubirii de sine, al, al lăudării cu sine, ne duce la, la o diminuare a răvnei până când iată nu ne mai recunoaștem. Deși am văzut lucrul Dumnezeu deși am avut o viață aleasă, răvna noastră poate să scadă și putem ajunge niște oameni sensibili la și la relațiile cu oameni duhovnicești și putem să ne schimbăm, să ne pierdem vigoarea, dorința dumnezeiască care, la un moment dat, ne-a ne sufletit. Așadar, toți ceilalți care au bogăție pusă deoparte, sunt însă că niște sărași mai răi decât toți săraci că își gui niște stârvuri în mormintelor în cele de față în cele viitoare. Așadar, ce lucru bun vezi în ele ca să te directezi Suflet al meu? Pe care dintre ele îl socotești vrei ne-a fi dorit? Negreșit, nu vei putea spune ceva negreșit, nu vei răspunde nimic. Vai, celor ce au bogăție strânsă în comori, vai, celor ce vor să primească slavă de la oameni. Vai celor ce se furișează printre bogați și nu doresc lava lui Dumnezeu și bogăția lui și să fie numai împreună cu el pentru că lumea e deșartă și toate cele din lume vor fi deșertăciunea deșertăciunilor, toate vor fi deșertăciuni conform Eclesiast 1 cu 2. De aceea vor și trece, dar singur Dumnezeu cel veșnic și nesicăcios va rămâne pururea și împreună cu el vor fi și cei ce-l caut acum, care l-au iubit pe el în locul la toate. Vai atunci celor ce iubesc acum lumea, că vor fi osândiți în ea în veci. Vai suflete celor ce iubesc, vor fi osândiți din cauza ei. Vor fi osândiți din cauza iubirii păcatelor lumii. Vai suflete celor ce iubesc slava oamenilor, ca atunci vor fi lipsiți de slavă lui Dumnezeu. Unde? După judecată, când vor fi în iad. Vai suflete celor ce au bogăție adunată că acolo vor dori după o picătură de apă. Cum căuta bogatul nemilostiv Luca 16.24. Vai suflete celor ce spună pună într-un om, Că acesta va muri și împreună cu el, și în lui, în celui care își pun încrederea în oameni. Că vor ajunge bine în viață, în sensul ăsta. Vai, Sufletele celor ce-și au desfătăre aici, căci acolo vor avea chinuire veșnic. Spunem, Sufletele meu, pentru ce ești trist, ce cauți în viață. Spunem și te voi învăța folosul cu afă și vei fi învățat binele din orice lucru vrei, spune să fii slăvit. Vrei să fii lăudat? Ascultă așadar ce este cinstea și ce e necinstea. Cinstea înseamnă să fii cinstit la Dumnezeu. Ce înseamnă? Să ai cinste. Cinstea înseamnă ai cinsti pe toți. Ai respecta pe toți, ai, ai lăudat și a te ruga pentru toți. Iar pe Dumnezeu să-L cinstești înaintea tuturor. Și-a agonisit de bogăție poruncile Lui precum și a fi ocărât pentru ele, a fi bărfit pentru ele și a suporta pentru ele tot felul de supărări. Căci atunci când vei încerca să-L cinstești pe Dumnezeu să zăvești într-un singur lucru, iar pentru aceasta vei fi și o și o drept nimic, atunci ai dobândit cinstea și slava care dăinuie. Pentru că slava lui Dumnezeu va veni negreșit peste tine. Atunci te vor lăuda și îngerii toți că le ai cinstit pe Dumnezeu așa cum îl lauda aceea. Vrei suflete să găștigi găteală și bogăție? Ascultă și acum îți voi arăta bogăția veșnică. Care este bogăția veșnică a noastră? Și iată ce spune Sfântul Simeon. Bogăția noastră constă în faptul acesta. Lăcrimează, căiește-te. Disprețuiește toate, făte sărac, fă sărac cu Duhul, făte sărac cu inima, făte neagonisitor de averi, făte străin de lume, făte vrăjmaș al voilor tale potrivnice și plinitor numai al voii stăpânului tău și calcă pe urmele lui cu încordare, adică cu nevoință susținută, cu, cu, cu, cu multă râvnă. Și atunci stăpânul va merge mai încet vrând să fie prins de tine nenorocitul. Și aici este imaginea, imaginea lui Hristos care ne lasă să-L vedem extatic, ne lasă să-L vedem prin vederea slavei sale, care se îndreaptă spre noi, aici este exprimat în termen uman, uman cum Hristos se lasă, se oprește pentru ca noi, alergând plin de dor spre el, să-l putem vedea. Văzându-l strigă și urlă cu glas mare, de bucurie, bineînțeles, iar el se va întoarce cu oi milostiv, te va privi și îți va da să-l vezi puțin, în extaz, după care te va lăsa iarăși, ascunzându-se de ochii tăi. Atunci te vei tânguii, Nenorocit, atunci vei plânge chinuit, atunci vei cere moartea ne în chinul, neîndurând separarea de dulcele stăpân. Iar el bunul văzându-te că nu mai poți înainta și stăruind cu putere în plâns și întristare, tristare, iarăși se va arăta, iarăși îți va fulgera lumina sa, iarăși îți va arăta bogăția lui nedeșertată slava neveștejită a feței stăpânului te va veseli ca și mai înainte, te va umple de bucurie și așa te va lăsa plin de bucurie. După puțin însă, bucuria aceasta te va părăsi pentru cuvintele și gândurile lumii, pentru că iarăși ne acomodăm cu viața că viața pământească. Iar întristarea te va năpădi, te va împresura te va umple, îți va umple inima întristarea. Și iarăși te vei tângi cu putere că mai înainte, ca mai înainte, și vei striga ca un cuc, ca un om singur, ca un om al cărui dor, durere nu este înțeles. Nu, nu este înțeleasă durerea lui. Căutându-l pe cel ce este dătătorul veseliei și dăruitorul bucuriei. Bogăția care dă nu ești este cu adevărat, purura e veșnică ponându ți la astfel la încercare alegerea voiei tale, vezi să nu te descurajezi suflete, adică să nu te întorci înapoi, să mergi mai departe, chiar dacă Dumnezeu ți s-a arătat odată, iar apoi cu toate durerile și chinurile tale, nu mai vezi fața lui Dumnezeu, nu mai ai vederea sa, ești plin de dor, de durere și neînțeles de oameni, nu te descuraja, nu lăsa nevoința. Mergi mai departe, asta spune Sfânt Simeon, suflete să nu te întorci înapoi, să nu spui până când va rămâne așa insesizabil Dumnezeu, să nu spui de ce arătându-se dată se ascunde iarăși, până când mă va chinui fără milă, să nu spui suflete în descurajarea ta, să nu spui cum voi putea să mă ostenesc până la sfârșit, adică până când voi muri și din cauza asta să fii zăbavnic al căuta pe stăpânul, ci ca un suflet care s-a predat pe sine odată pentru totdeauna morții. Și aici moarte se refere la intrarea în monahism, care era considerată ca o intrare în mormânt prin era voii, și așa cum mortul nu are voie proprie, nici monahul nu trebuie să aibă voie proprie. Problema este că nici Miranul nu trebuie să aibă voie proprie. Și el a jurat la botezul său că se va lăpăda de satana și de toate meșteșugurile lui el. Meșteșugurile Satanei sunt patimile. Deci nici noi, cei din lume, mirenii ortodoxi, nu suntem scutiți de această predare cu toată ființa noastră lui Dumnezeu. Ne socotim morți pentru viața relaxată, pătimașă și să dorim viața care vine din viața virtuoasă. Să nu dibui după ușurare, zice Sfântul Simele, după relaxare, după, după distracții, după distracții în sensul acelea care uită cu totul de Dumnezeu. Există și distracție duhovnicească, cântarea uh, la strană, cântarea în biserică, uh, Rugăciunea este o mare delectare, scrisul de cărți e o mare delectare, traducerea și comentarea Sfinților și a Sfintei Scripturii e o mare delectare, așa că există tot felul de delectări, dumnezești, Dar nu despre acestea, delectări, vorbește Sfântul Simeon, ci după ușurarea, relaxarea care lasă la o parte nevoința. Pentru că mergem la mare sau pentru că mergem la munte, lăsăm la o parte postul pentru că mergem. Uh, la vecini sau la părinți, și avem așa, condescendență față de rău. Asta cam asta e relaxarea. Pe care nu o recomandă sun simul. <coughs> Să nu cauzi lavă nici desfătarea trupului, zice el, nici iubirea rudelor. Să nu te de deloc nici la dreapta, nici la stânga, ci așa cum ai început, sau chiar a mai fierbinte decât era la început, grăbește-te să prindzi, să pe stăpânul. Și aceea cu vaietarea la dreapta sau la stânga se referă, chiar dacă ai făcut fapte, păcate, grosiere, desfrânarea, ai furat, ai ucis, sau, sau chiar dacă ai făcut păcate, între ghilimele, elevate, care pentru că ești școlit, ești un om mândru, pentru că ai făcut o realizare, ești infumorat și așa mai departe, deci chiar dacă observ că ai păcătuit și mai ușor și mai greu, să zicem, nu te deznădăjdui pentru aceste lucruri, pune-te pune cu totul la mila stăpânului. Chiar dacă s-ar face nevăzut de zeci de mii de ori stăpânul și tot atâtea ori s-ar arăta și acel insesizabil s-ar face sesizabil pentru tine văzut, caută-l de zece mii de ori sau mai degrabă până când respiri, până când mai ai viață, până când nu mori și alergă spre el cu încă și mai multă râvnă căci nu te va lăsa, nu te va uita, ce mai degrabă după puțin se va arăta și mai mult și atunci stăpânul va fi mai des împreună cu tine suflete și curățină de săvârșit prin sărucirea luminii lui va veni el însuși întreg, însuși cel ce a făcut lumea se va sălăjlui într-o tine și va fi cu tine și atunci vei avea drebogăție adevărată pe cel pe care nu-l are lumea, ci doar cerurile și cei înscriși acolo. Dacă ți se va face acest lucru, spune sufletul nerecunoscător, spune sufletul meu umil, ce lucru mai mare decât acesta este în ceruri sau pe pământ, ca să-l cauți pe acela? Adică ce e mai mare decât vederea lui Dumnezeu? Ce e mai de preț? Ce e mai frumos? Ce e mai dulce? Ce e mai răpitor decât vederea lui Dumnezeu? Făcătorul cerului și stăpânul pământului și al tuturor celor din cer și a tuturor celor din lume care singur e creator, judecător și împărat, locuiește pentru tine. Ți se arată în întreg, îți se arată uh, întreg în întregime, luminându-te întreg pe tine cu lumina lui și arătându-ți frumusețea feței lui, dându-ți să-l vezi în contururi mai precise, mai clare și făcându-te părtaș al slavei lui. Spune ce altceva e mai mare decât aceasta, negreșit nimic, îmi vei spune. Și eu iarăși îți dacă te-ai și de o asemenea slavă suflete, de ce ai rămas cu gura căscată la pământ? De ce te mai bucur de lucrurile telurice pământești dacă ai văzut slava veșniciei, lumina veșniciei, ceea ce vor avea Sfinții în mod veșnic. Și iată, aceasta este drama noastră, că râvna noastră se poate stinge, se poate diminua și iarăși căscăm gura la lucruri pământești după ce s-au întâmplat cu noi prea Dumnezeiești lucruri de ce te desfezi, de ce te bucuri de cele de aici? De ce după ce ai primit cele nestricăcioase ale luminii dumnezești, te-ai lipit de cele stricăcioase? De ce după ce ai găsit cele viitoare, te legi de cele prezente? Pe acela sârguiește-te să-l agonisești necotenii suflete lipindu te întreg de ele. Suflete al meu, ca și după moarte să fi găsit în acele bunuri veșnice pe care le-ai agonisit de aici, și cu ele să te înfățișezi, Făcătorului și Stăpânului, veselindu-te împreună cu El în vecii vecilor. Amin.